Fema, na fema Radio Show na Fema Radio Show Karibu sana msikilizaji wa Fema Radio Show na furahi sana wakati wote ambapo napo najumuika nawe na unajiunga nami katika gurudumu hili la kuzungumza masuala yanayohusu vijana nchini Tanzania. Tumezungumza maswala mengi sana kuhusiana na kilimo lakini leo basi tuzungumza dhana nzima ya utunzaji kumbukumbu kumbu na usimamizi wa fedha katika kikundi. Kabla sija kwakwambia mengi zaidi ni kukumbushe tu Fema Radio Show iliyotoka pamoja na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Ansaf na mimi basi ndani ya studio ni Rebecca Giumi. Now reporters wangu wengi sana ambao wanani ya kufanya kazi hii lakini kwa leo basi tutajiunga na kwanza ambaye yeye amezunguka katika semto foto tofauti za Mtwara kwauliza wananchi maswala ya usimamizi wa fedha na utunzaji wa kumbukumbu yana faida gani katika kikundi huyu si basi ni pili Hamisi akitokea Mtawanya FDC Fema Club yuko hapa tayari kabisa kuanzisha gurudumu hili pili Hamisi karibu sana unasikiliza Fema Radio Show se pili kwa kazi nzuri kabisa ya kuhoji wananchi wa Mtwara maoni yao kuhusiana na kila na kizungumza leo ndani ya Fema Radio Show msikilizaji wewe pia unaweza kunitumia maoni yako kupitia namba yetu ya 0753 003 Sifuri, sifuri moja Bado niko na ripota wangu pili lakini safari hii basi anamleta Jipange kijana ambaye ana story ya kushirikiana nasi kuhusuana na kile ambacho na kizungumza leo utunzaji wa kumbukumbu kumbu na usimamizi wa fedha. Pili, karibu na Jipange wa Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange, jipange. Pange. Fema Club na fema, na fema Radio Show. Yes, asante sana pili najipange wa Fema Radio Show msikilizaji time hapa ni wakati wa kwenda kusikiliza rafiki yetu bwana ishi Safari kwa kweli mimi nampenda sana eh. unajua yale mambo ya kupetiwa petio sana nyingine inabidi yawe na mwisho anakupa makavu live hem tuende tujiunge naye tusikie leo ana makavu yapi ya kutupa sisi wasikilizaji wa Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Ruka Kwa hiyo kama nilivyosema wanya kikundi kwamba wanaishi hem subiri subiri kwanza nataka kuongea na wewe leo naomba niongee mimi kila siku bwana Ishu unatupa makavu live tu eh? na fili ni muda wangu sasa mimi nikupe makavu live kidogo. Lakini sio wewe tu pamoja na wanakikundi wenzako. Kuna masuala mengi sana ambayo ona bado haujazungumzia. Hebu ngoja kwanza nikupe makavu live. Hivi, nyiye kama wanakikundi, mnakumbukumbu kweli ya mapato na matumizi ya vile ambavyo mnavipata? Kwa sababu kwa muda mrefu sana nimeona mnaongea mambo mengi sana. Bwana Ishu unaongea mambo mengi sana. Ili swala mmeliacha mimi kama mpita njia nawasikia kwenye vikao vyenu vya kila siku hili swala mnaliwekea umuhimu gani? Eh? Msi mnakaa kaa tu hapo emniambiwe eh? katibu kuna kumbukumbu yoyote hapo ambao mnao ya mapato ya, ya, ya wiki iliyopita? Unaona eh katibu anakimbia ona ona. Bwanaishi, hamuwezi kuendesha kikundi namna hii mimi nasema tu watakaonichukia wanichukie lakini ndio hivyo mpita njene nimepita na debe langu la ushauri ndio hilo mapato na matumizi lazima yawekewe kumbukumbu ili muweze kusonga mbele haya ukisikia sikia usiposikia ndo basi lakini ndo nshasema nimeapa makavu live nimewachana kama gazeti nasikiliza Fema Radio Show Asante sana rafiki yetu bwana Ishi kwa kusema nasi ya kupitia Fema Radio Show msikilizaji mpendwa hapa twende tukajiunge na ripota wangu wa pili naye si mwingine bali ni fadhili msenda Anatokea Mtwara anamleta jembe jembeni wetu wa leo mtaalamu ambaye atatuelezea kwa kina kabisa kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo masuala ya utunzaji wa kumbukumbu kumbu, na usimamizi wa fedha Unasikiliza Fema Radio Show. Jembe, jembeni. Jembe, jembeni. Fema Club na Fema Radio Shop. Asante sana ripoti wangu fadhili kwa kumleta jembe jembeni uh, msikilizaji na tumaini mtakuwa umepata nondo hizo ambazo tumepewa leo na jembe jembeni wetu wa leo. Muda uapa kama nini? Ah tukapumzike kidogo lakini ndani ya Radio show upumziki tu unaburudika. Huyu hapa Ney wa Mitego akishirikiana na Diamond wanakwambia mziki gani? Unasikiliza Fema Radio. So, Kidiki Wemcee na Chemba Banda maramato kazi biangu mielina mdia mwanamke anahitaji kubembeleza kupati pete matunzo pia ukenda rafuku kutamboteza muziki mfano wa binti muzuri mbona mana na kwa vazi na utui yeah stop picking me out when do fight up it's all on my now we gonna book na look now yakole go via muziki ni kama blink mbona no wachezeo na watema kama biggie by the way more by the Barapendee, temnafanya muziki ipate mabinti. Uh, uh, uh, Abda wazo za mimi, bali si samaga kasi mada. Sio muy mucho con mi, niko akikisha kuringa hinga, no one adapta. Badili kalsi wengine ka sawa kama ta. kitu gani. Bana manje mana matusi gani. E de papetopi, ho sei sapore da me, oh tu sei del sabodano, ma pensi che va lei po' a nu mande, ah e di ni remci, una chimba tipo gai, ma a mangia ma na madusi sai na musica gai, e de papetopi, ho sei sapore da me, oh kando sababu tona ndo metawala kiti na lalama, na na some my low guy anga wako le kutoma kimbio de basi matunda elele siogopi kupiga mai baya veno ngika yumba elimini tupa samaka lai farijalisha wishi pango pevena ni package chef chefu kwanza nyimarimbo kane wa marufu mnareta maringo paka kwa mashambiki Nabangusa Na Fema. Yes, msikilizaji wa Fema Radio Show, time hapa ni muda wa kusema na Fema. Sehemu ambayo unapata nafasi ya kusikia SMS yako ikisomwa, lakini pia na kukumbusha njia tofauti tofauti ambazo unaweza kuwasiliana na Fema Radio Show. Na kama unataka kutuma basi ujumbe wako mfupi, ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi, tuandike ujumbe wako ukishatuma kwenda namba 0753 003 001. Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Naomba nianze na ujumbe wa kwanza huu. Anasema kikundi kinaweza kupata pesa au mtaji kwa njia mbalimbali. Mbali. Njia mojawapo wapo serikali kupitia halmashauri zake zote wilayani, kwenye manispa na jiji kuna fungu maalum la pesa limetengwa kwa ajili ya vijana. Na kwa ajili ya wenyewe kuanzia shughuli za kiuchumi kulingana na uhaba wa ajira. Maelezo zaidi waulize uongozi wa halmashauri usika ili uandike proposal ya kuomba pesa. Anasema mimi Pete Masesa kutoka Tabora. Asante sana pita kwa ujumbe mzuri kabisa. Huo vijana tuchangamkie fursa kama mwenye Pete alivyosema. Ujumbe pili anasema wana wanakikundi wanaweza kuanzisha mfuko wao ambao ndio utakowawezesha kuendeshea mambo yao kama vile kunulia mbegu, majembe, mbolea, kukodishia mashamba, dawa za kuangamiza wadudu na magugu pamoja na kufungulia account benki. Ukisikia Miraji Kitunda kutoka Singida ndio mimi. Ah safi sana Miraji na sisi tumekupata na tumekusikia freshi kabisa. Mese nyingine simama mimi naona kikundi kupata pesa inategemea juhudi zenu. Kama mnaweza kukaa pamoja na kufanya juhudi kwanza, alafu pesa msitangulize uh, bila juhudi zenu binafsi, hata mkitafuta mfadhili kwa ajili ya pesa, hata yeye akiona juhudi zenu hata sita kuwapa pesa. Mimi naona huo ndio mtazamo wangu wa kupata pesa kwa urahisi kwanza, juhudi zenu binafsi ndio mtapata pesa. Huyu ni Isa Mgosi wa Dodoma bentu sana Issa kwa kuongea na Fema Radio Show. Ah msisingi nasema kikundi kinaweza pata pesa kupitia ukopaji wa fedha kwenye taasisi za fedha kama benki na kuanzisha michango pamoja na ada. Fredy Frank wa Mwanza Magu. Asante sana Fredy kwa kuongea na Fema Radio Show. Msikilizaji wa Fema Radio Show muda huapa ni wakati wa kumfahamu mshindi wa wiki hii na mshindi wa wiki hii basi si mwingine bali ni Jovin masumbuko kutoka kwa Matuku Handeni Tanga. Jovin, hongera sana. Na Jovin alijibu swali letu la wiki kwa kusema kuna njia mbalimbali zinazoweza kutumiwa na wanakikundi katika kupata mitaji ya kuendeshea kikundi chao. Baadhi ya njia hizo ni pamoja na kuweka utaratibu wa wanakikundi kutoa michango kila baada ya kipindi fulani mfano kila mwezi kuanzisha mradi wa muda mfupi ambao utawawezesha kupata mtaji wa haraka ili waweze kuendesha kikundi na tatu kujiunga na taasisi za kuweka na kukopa kwa riba mfano sakos Na sisi tukoona basi Jovin ndo awe mshindi wa wiki hii. Na we msikilizaji unaweza ukawa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unajibu tu swali letu la wiki hii na swali letu basi linauliza Masuala ya usimamizi wa fedha na utunzaji wa kumbukumbu yana faida gani katika kikundi? Masuala ya usimamizi wa fedha na utunzaji wa kumbukumbu yana faida gani katika kikundi? Na kutujibu andika neno radio acha nafasi tujibu swali letu uh, kisha tuma jibu lako kwenda namba 0753 sifuri moja usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka unasema na Fema Radio Show alafu unajishindia zawadi au vipi Fema Club na Fema Radio Show na Fema Radio Show World of ni muda wa mishe mishe za shamba sehemu ambayo wanapata nafasi ya kusikiliza vituko, visa, eh, mambo ambayo wakulima mbalimbali wanakutana nayo katika shughuli nzima ya kilimo. Huyu hapa mkazi wa mpanyani anatupa kisa chake. Usamjua zaidi. Atajitambulisha ni nani, eh, alikutana na nini na nini na nini eh? Tujiunge naye afalafu turudi tena. Mishemishe mishe za shamba. Mishimishi za shamba Unasikiliza Fema Radio Show. sana wa Fema Radio Show kwa kujiunga nami na kuwa nami kwa muda wote huu uh, takriban dakika thelathini tumezungumza masuala mengi sana uh, kuhusiana na swala la utunzaji wa kumbukumbu -kumbu na usimamizi wa fedha kitu ambacho ni muhimu sana kwa kikundi chochote ambacho kinahitaji kuwa bora na kuleta tija katika maisha ya wanakikundi Naweza nikasema kuna umuhimu sana au kuna muhimu mkubwa sana wa kila kikundi kuwa na namna ambayo wanaweza wakawa wanatunza kumbukumbu kumbu, na pia kusimamia matumizi ya fedha. Tuko katika zama ambazo uwazi unahubiriwa kila sehemu. Kwa hiyo mkiwa wazi katika matumizi ya pesa na mkakisha kwamba kumbukumbu -kumbu, zinatunzwa vizuri na mkasimamia pia, eh? matumizi ya pesa za kikundi mtakuwa mnaelekea kuwa na kikundi bora. Fema Radio Show ile na Femina kukushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Ansaf na ndani ya studio basi ulikuwa na Rebecca Gumi mpaka wiki ijayo heri.